«Ліпше заберіть собі все, що знайшли, а мене пустіть. Я біг мене доторкнуся більше до ваших коней». Тільки докінчив, але вонко врізав злодія по лиці так, що той трохи не впав на землю. «А ти, злодюго, хочеш шляхицьких дітей підкупити своїми злодійськими крейцерами?» «Та певно, що то мало», – каже Шумило. «Але в мене є гроші, біг ми є. Дам багато, дуже багато, лише пустіть мене». Він таки направду хоче шляхту підкупити. А ну, хлопці, покажіть йому, як шляхта платить. Порубки кинулись на злодія і стали бити куди попало. Почало світати, коні посходилися до купи і стояли, дрімаючи, з позвішуваними головами. Деякі лежали, Левонко командував. «Дмитре, розпутатих тих коней, що мали йти на ярмарок. Злодіїві треба конче зробити параду». Привели коней, Шумила посадили на коня. Він мав руки зв'язані, а ноги зв'язали йому посторонком попід живіт коневі. Коня, як і Шумила, замаяли різним хабаззям, на шию поклали злодієві залізне путо, котре він пиляв уночі, за комір кожуха встромили його залізні вила і втикнули на них віхоть соломи. Усе те робилося за наказом Левонка, котрого всі згідно слухали а він знав безліч різних збитків і вигадок. На дальшу команду Левонка два порубки уставилися по обидва боки шумила, а третій їхав ззаду з буком у руках. Коли вже все було готове, Левонка сів на свого коня і скомандував «Марш!». Ціле товариство зі співами і криками рушило з місця. Вже добре було розвиднілося, коли... Нічлігани вертали до села. Народ ворушився, всі зглядалися на це чудовище, а Левонко спереду розказував усім, якого-то пташка вдалося їм цієї ночі зловити колоконий. У селі пороз'їздилися хлопці, кожний на своє обістя. Лише Левонко і сторожні парубки відправили шумило аж до корчми на Ячменівці. Один з хлопців почвалав на коні по профекта і асесорів. Коли корчми почали товпитися люди, бо ж то трапилося щось незвичайне. Старий Янкель, хоч нецікавий з природи і з інтересу, виглянув крізь вікно, а як побачив, що діється, вийшов таки на поріг. «А ви звідки взяли такого гамана?» – питає. «Та от хотів собі позичити пару коней, але не вдалося йому штука», – каже Ливонко. Зійшлася громадська старшина з префектом на чолі. Шумило, аж затрясся, як побачив Ячменівську корчму. Він знав, що знаходиться в самій середині шляхецького гнізда. Знав, що не знайдеться тут ні одного чоловіка, котрий би хотів промовити за нього хоч би слово. Хіба би трапився якийсь жандарм та врятував з рук шляхти. Він думав про кримінали, як про дошку свого рятунку. І рад був якнайскоріше тоді дістатися, щоб йому не поламали ребер, як уже не одному його товаришеві по ремеслу зробили в тій корчмі розлючені шляхтичі. Наш сільський народ за найбільшого свого ворога вважає палія та конокрада, і один і другий може хлібороба довести до жебратської торби. Звідси така завзята ненависть і жадоба помсти проти одного і другого. «Украсти в хлібороба пару коней навесні під роботу, значить позбавити його три рази стільки, що ті коні варті. Вже цілий рік піде йому, як з Петрового дня. Треба наймати плух та борону, а що кожний тримає лише стільки робочої худоби, скільки йому треба, то же не з другому, доки свого не обробить. З того спізнений засів зі всіма своїми наслідками». Хто хотів би купити коні навесні, заплатить за них удвоє, Такоби би ще свої гроші, а то треба позичити в жида на великий процент. Селяни, бувало, робили собі самі справу з такими людьми, не ждучи кримінального процесу, діялося те ще за старої нашої карної процедури, де треба було доставити формальний доказ із приписаного числа свідків, бо переконання судді не мало ніякої сили. Інакше, ніж тепер. Тому-то багато ноторочних злодіїв виходили з рук суду по кілька разів безкарно. Завдяки своїй спритності геробили робили людям далі пакості та мстилися на тих, що їх подали до суду.